פרק ל"ג וידבר אדוני אל משה, לך עלה מזה, אתה והעם, אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ, אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה. ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני האמורי, והחיטי והפרזי, החיבי והיבוסי.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 רגע אחד, אעלה וקרבך וחילתיך, ועתה, הורד עדייך מעליך, ואדעה, מה אעשה לך? ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, ומשה ייקח את האוהל, ונטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש אדוני, יצא אל אוהל מועד, אשר מחוץ למחנה. והיה, כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם, וניצבו איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה, עד בואו האוהלה. והיה, כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח האוהל.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 ויאמר משה אל אדוני, ראה אתה אומר אלי, העל את העם הזה. ועתה, לא הודעתני את אשר תשלח עימי. ועתה, אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיני. ועתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך, וידעך, למען אמצע חן בעיניך. וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר, פניי ילכו, והניחותי לך. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. ובמה? יוודא אפוא, כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך. הלא בלכתך עמנו, ונפלינו, אני ועמך, מכל העם. אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה, אשר דיברת, אעשה. כי מצאת חן בעיניי, ואדעך בשם. ויאמר, הראני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך. וקראתי בשם אדוני לפניך. וכנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותיך אפי עליך עד עוברי, והסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו.